Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil rádióban az FM 98-an Ványi Géza közöntőnöket Elcsei Attila Jókai Pitesz Ma ismét a beszélgető társam Jó estét <kül> A harmadik úttal foglalkoztunk már jó pár beszélgetésen keresztül és ezt nagyon messzire jutottunk, de minden egyes beszélgetés úgy ért véget, hogy még legalább akkora út látszott előttünk, amit ugye nem sejtettünk, legalábbis a beszélgetés elején, én legalábbis ugye nem sejtettem, és ma úgy határoztunk, hogy a, a harmadik útnak a gyakorlati alkalmazásairól beszélgetünk, hogy egyáltalán létezik-e olyan, hogy ez a Számomra azt mondom most, hogy ez egyfajta filozófia és létszemlélet a harmadik út, de ez gazdasági szemlélet is, meg politikai vonatkozásai is vannak. Nem tudom te ezt hogyan definiálod pontosan, de ez ugyanakkor rendkívül gyakorlati célt, Lokad tűz ki. Ez az a célja, hogy ezt a hétköznapokban, mint egy gondolkodásmódot alkalmazzuk, és ezt, e, ezt konkrétan e, e, annak alapján e, tudjunk működtetni dolgokat, mondjuk egy vállalkozást. Csak először emlékeztetnék arra, mikor a, ennek a beszélgetéssorozatnak az elején e, elkezdtük a harmadik út fogalmát taglalni, sokféle harmadik út. E, értelmezés van, de én, én egészen konkrétan az egyikről egyik értelmében gondolkodom és arról beszélek, és ez a ez az, ami annak idején a, a 80-as évek elején a Német Zöldek programjában, alapprogramjában szerepel, és ez a, a Szociális Organizmus hármas tagozódásának esméje, ami Rudolf Steiner-től ered, és ők az akkori tudásuknak megfelelően csináltak ebből egy, egy pártprogramot, amivel akkor betörtek a, a német politikába. Aztán ugye korumpálódtak, és számos félreértés is volt ebben a programba, de, de én erről beszélek, mert ez, a, ez az a szemlélet, ami... ami úgy, úgy gondolom, hogy, hogy ma ebben a e, kultúrkorszakban, aminek a civilizációs centrum akár tetszik nekünk, akár nem, de ez közép-európa, e, innen kell, hogy származzanak azok az eszmék, amik a mai globális betegségtüneteket gyógyítják. És ezért, ezért gondolom, hogy pillanatnyilag nem, nem valási alapon mondom, hogy csak ebből lehet, hanem pillanatnyilag ez az a, mindez idáig nem kellően ismert és alig-alig uh, alkalmazott uh, uh, új szemlélet, ami, ami valóban egy paradigmaváltásra alkalmas. Tehát er, erről, erről beszélnénk, és ugye abban maradtunk, hogy most akkor megpróbáljuk a, a sok időzőjelben elméleti megközelítés után a gyakorlatot uh, uh, szemügyre venni. Azért hozzáteszem, hogy, hogy ez a... Ez a dualitás, az elmélet és a gyakorlat, ez, ez, ez azért ezzel a fajta felosztással én nem értek egyet, mert ez is egyfajta természettudományos szemületből ered, ahol van egy teória, amit aztán ellenőrizni kell a valóságban. Itt pedig nem erről van szó, hanem egy spirituális alapú igazság megragadása, és annak a cselekvésbe fordítása. Ez egy egészen más dolog, tudni ha ilyen alapon állunk, akkor a, az igazság, vagy egy, egy szellemi felismerés, hogy egy igazság mögött egy őskép áll, egy olyan az érzékfelti szférában levő, objektíven létező tartalom, amihez csak hozzá kell tudni férni. És amikor ezt felismerjük, megragadjuk a, ezt az eszmét, abból azonnal következnie kéne, hogy ezt cselekedetekre fordítsuk. Uh -huh. Magyarán most, most egészen egyszerű példával élnék, hogy, hogy hát ugye Jézus Krisztus az nem elméletileg mondta, amit mondott, hanem ő azt beleállt abba, és bele is pusztult fizikai értelemben. Tehát erről van szó, hogy ha komolyan gondoljuk, akkor az élet, élet praxisunkát tesszük és akik ezt kellő mértékben képviselték, azok így is tettek. Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy gondolat megrakadása is egy cselekedet, egy, egy tett, egy igazságkimondás is egy tett, és aztán természetesen, amíg ez a fizikai környezetünket nem nagyon változtatja meg, addig, ez túlnyomó része lehetőség marad, és most ugye azért végül is az a célunk, hogy a lehetőség, igen, túllépjünk és átformáljuk, vagy ö, meggyógyítsuk ezt a beteg ö, szociális organizmust, ami, amit egyen, egyenlőre még egy mechanizmusnak képzelünk el de valójában ez egy organizmus. Tehát ennek a gyakorlati aspektusairól próbálnánk beszélni. Én azt említettem a múltkor, hogy, hogy, hogy kézzelfogható legyen ennek, lehet, lehet ennek a paradigmaváltásnak a, a kezdete egészen kis kisléptékben vállalkozás szinten innen is elindulhat, és bizonyos értelműen a csírai itt vannak körülöttünk, és aztán ez, ez struktúrálódhat, és olyan szintig is fölemelhet, hogy átformálja a mai államközpontú egységállam szemléletében fogant, és, és tulajdonképpen már a múlthoz tartozó társadalmi formákat. Tehát induljunk ki a kis léptékből egy... egy ö... Nem, azt föl lehet ételezni, hogy valószínűleg ö, ha ez hogy mondjam, meg gyökerezik a társadalomban ez a fajta gondolkodás, akkor ez valószínűleg talán jobb is, hogyha a vállalkozás vagy más ilyen mondjuk, hogy magán vagy, vagy társadalmi kezdeményezések köréből indul el, és később ér az államhoz, hisz a, a, a politika pillanatnyilag olyan beteg állapotban van, hogy hát tulajdonképpen bármilyen eszmét ez a mai politikai generáció, nem csak Magyarországon, az egész világon nyugodtan mondhatjuk, ez mint egy, egy ilyen fele volt két pillanat alatt emészt meg, és alakít a saját képére. Igen, mert egy túl, túlfejl, aztán, túlfejlődött aztán, állapotban van. És aztán jelszavakban és, és, és valamilyen álságos megnyilvánulásokban kifejezi ezt, mint hogy ma is tulajdonképpen ezt teszi egészen magas szinten. Most a magas szintet a, a, a hazudozásnak a magas szintjére értem tulajdonképpen. Igen, igen. A, ez ma, is mondjuk egy, így, így a manipulációnak a magas Ez egy fontos jelenség, mert, mert, mert a... Mi most egy arról beszélünk, hogy egyfajta materialista, természettudományos szemléletet egy kicsit meghaladjunk, fölé emelkedjünk, nem megtagadva ezt, erről van szó, mert ez egy szükségszerű fejlődési lépés volt a civilizáció fejlődésébe, és föl kéne emelkedjünk ismét a szellemhez, ez nem egy, egy lila, ködös, ezotérizmust jelent, hanem, hanem e, objektív szellebi e, felismeréseket. Na most ez valóban e, ma, ma a politika, e, aminek a, a szerepe, a feladata egy jóval szűkebb terület lenne, ez ma minden bekebelezett és, e, és igyekszik. E, hát van, aki ezt még pre, precízebben írta le, ahogy, ahogy te, a múlt alkalma említett Alexander Kaspar megmondta, hogy ma Ma ugye a, az igazság elfedésének a, a lépései azok mik. Ugye az első a, a, az elhallgatás, a második a, a korumpálás, ö, aztán a... Ö, ö, még lehet, hogy kihagytam egyet, de... Ö, korumpálás utána pedig, ugye a végső pedig a likvidálás. Egyet kihajtam biztos, de lényegtelen, tehát hogy, hogy most megpróbálunk enne, mindezek ellenére ezekhez az igazságokhoz fölmelkedni. Most egy, egy, ugye, hogy egy, vála, egy vállalkozást említek, vagy két vállalkozást, amik léteztek, illetve léteznek Magyarországon, amik, amik ezeket a tartalmakat igyekeztek megragadni, de hozzáteszem, hogy Hát hangsúlyozom, hogy ez nem egy ideológia, amit, aminek el kéne terjednie, szó sincs róla, hanem ez egy valóságos működés, amit nem veszünk észre, és a jelenkori önmagukat túlélt formák ezt elfedik. Uh -huh. Tehát itt, egy, itt csak egy megfigyelhető, de nem megfigyelt jelenségekről van szó, amiket, ha amik, amennyiben felismerünk, akkor esély nyílik ennek a, a gyógyítására. Miről ér... beszélek? Ugye itt a, uh -huh. a tőkefogalom, a tőke, tőke miben léte, amit ö, ö, ugye használunk, de, de nem vagyunk teljesen tisztában vele, és a, a, a szenvedéseinknek az egyik fő forrása az, hogy a tőke fölötti rendelkezés az, az bizonyos személyek és csoportok monopóliuma. Ugye ez egy, ez, egy, ez annak a felnemismerésével adódik, hogy ez a ez egy bizonyos időszakban, amikor kifejlődött a kapitalizmus, ez a, és ezzel együtt a magántulajdon, ez egy szükségszerű fejlődés volt, de összekeveredett a római ö, ö, magántulajdon ö, ö, gyakorlattal vagy felfogással, ö, és, és ez a mai napig uralkodik, és ö, ami nem vesz tudomást arról, hogy a, a tőke képződése amiben természetesen a vállalkozói képesség jelen van, aki a tőke fölött rendelkezik. Az ő képessége nyomán képződik a tőke, de, de ezt önmaga nem tudná létrehozni, ehhez szüksége van egy társadalmi közegre, egy összműködésre, munkásokra, akik neki dolgoznak, egy közegre, ahol, ahol erre szükség lett támad, és a többi, és... És hát ezért a, a képződő mai fogalmak szerint profitot, vagy, vagy tőkét, ő ezért nem sajátíthatja ki százszázalékosan, hanem ennek csak egy hányadára tarthat igényt. Ma pedig a tőke képződés, aki mm. a tőke tulajdonos, a tőke képződést teljes mértékben ő rendelkezik fölötte, és az egy kisebbik baj, hogy, hogy mondjuk ez személyes luxusfogyasztásra pazarolja, vagy, vagy bármi más. A nagyobb baj az, hogy, hogy emberek tömegei, akinek képességei vannak, de tőkéen nincs, hogy ezt egy vállalkozáson keresztül beáramoltassa a társadalomba, ez nem fér hozzá. Vagy, vagy csak úgy fér hozzá, hogy irgalmatlan nagy terheket kell magára vállalnia. Hát ennek a méregfogát úgy lehetne kihúzni, hogy a, a tőke feleti rendelkezést ö, egy, ö, hogy azoknak kéne lehetővé tenni, akiknek van képesség annak a működtetésére. Hát akkor egy pillanatban Igen. már csak hagyom nagyon fontos, akkor a, a szabadból úgy értem, hogy a tőke az nem csak a pénzre vonatkozik, ami a vállalkozáshoz rendelkezésre áll, hanem... Ö, most megpróbálom én összeszedni, és akkor mond, hogyha nem jól gondolom, hogy vonatkozik az erőforrásokra, tehát részben a természeti erőforrásokra, amiket hát használ. Vonatkozik egy tudásra, amit a társadalom biztosít tulajdonképpen az oktatás révén és az előző dolgoknak a, a, tehát a felfedezése révén, stb. stb. stb. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy abban van egy, mindig van egy hozzáadott plusz, ami bennünk van, de annak mondjuk a 95%-át az kívülről kapjuk, az aztán létezik egy olyan dolog, hogy amit te mondtál, hogy ha az a valami, amit mondjuk akarnak átani, arra egyáltalán igény legyen, tehát a társadalom részlete az nincs, akkor ez a tőke halott ez, ez nem ér semmit. És utána még, amil most egyenrangúként kell kezelni a dolgokat, azok az emberek, akikkel együtt dolgozom, akik ma az, az alkalmazottak és beosztottak. Igen, tehát itt most nagyon sok fogalom bejött, és ebben a műsorban nem fogunk tudni mindent tisztázni. De hogy de egy, tőkének tekintjük, vagy egy, ezzel egy, én zavart okozok most ezzel a fősörésre. Nem egészen, tehát egy, egy új tőke fogalomra van szükségünk, mert ugye most, ha ennek ebből nagyon egyszerűen akarjuk megközelíteni, akkor a ugye a, a, a tőke képződés, a, ami ami tulajdonképpen egy megtakarított munkából ö, keletkező ö, ö, keletkezik az a tőke, ami, ami lehetővé teszi, hogy az, az emberek, akik kezdetben egy önellátó gazdaságban mindannyian a természetben dolgoztak, e, ebből ö, ö, ugye valaki hatékonyabbá tette a munkát, megszervezte a munkát, e, ezáltal kevesebb ember tudta ugyanazt a... Ö, mondjuk élelmiszer mennyiséget megtermelni, és ö, ö, keletkezett egy, egy megtakarítás, egy munka megtakarítás, amit akár pénzben is ki lehet fejezni, és ez, ez a megtakarított pénz teszi lehetővé, hogy a, az ott a mezőgazdasági termelés alól felszabadult emberek az iparba ö, átmenjenek, és ennek a tőkének a felhasználásával ott ipari termelésbe fogjanak. Na most ez, ennek a megvalósulása ugye termelőeszközökkel történik. Most az egyszerűség kedvéért vegyük példaként a, a, a földet, mert az is egy termelőeszköz. És ez ennek, a, a, a, ennek a, a tulajdon a rend, fölötte való rendelkezés is egy probléma, mert... A Földet nem mi hoztuk létre, az adott. Tehát azt a természet... És nem lehet továbbosztani egy ponton túl Igen, műen. és egy természetes monopólium, mert nem, nem növelhető. Ja. És ebből logikusan következik, hogy e fölött, ez tulajdonképpen mindenkihez tartozik, aki pillanatnyilag ebben a pillanatban a Földön él. Csak nem mindenki használja, de aki használja, az a társadalom volt teszi ezt. Na most, hogy az a kérdés, hogy akkor kiférhet hozzá a Földhöz? az, aki képes azt jól megművelni, vagy az, akinek van pénze? Mert ma, ma ugye ez a kérdés. Ez egy, ez egy teljesen fals kérdés. Hát ma szerint az van, hogy ha van elég pénzed, akkor kinyomsz másokat. Igen, meg, vagy vagy, vagy megveheted a földet, és hát ezzel, ezzel adósságba vered magadat Igen. akár évtizedekre. Na most ennek van egy alternatívája, hogy ugorjunk egy nagyot, Igen. és ne bonyolítsuk túl. Tehát, hogy a termőeszközhöz az férjen hozzá, akinek képessége van, és a termelőeszköz átruházásakor nem szükséges pénznek megjelenni, tehát nem szükséges az, hogy valaki megvegye, hanem ha ugye a, a gazdaság úgy alakul, hogy a, a termelőeszköz, e, ad, a, amíg valaki jogosultan használja, addig rendelkezhet fölötte, de hogyha ha már alkalmatlaná válik erre, kiöregszik, vagy meghűl, vagy nem tudom én mi, akkor ezt át kell ruházza másra, és ez, ez a folyamat, hogy hogy történhet meg. Egy, egy, egy ilyen vállalkozásban, ami itt Budapesten működik, tulajdonképpen a rendszerváltás előtt is működött, mint kis szövetkezett, és, és elég jól prosperált, aztán utána lehetőség volt, a dolgozók által megvásárolni, tehát privatizálni, akkor, akkor ugye megtették azt a, az ott dolgozók egy része, hogy, hogy kaptak, ha jól emlékszem, valamiféle részesedést a, a cég vagyonából, és ezt nem élték föl, hanem tulajdonképpen tehát meg, megvásárolták a céget, és elkezdték működtetni, felfuttatni, majd, majd ö, ö, elérkezett ennek egy olyan fázisa, amikor ö, ugye a cég megerősödött, kifejlődött, és a, a, az eredeti tulajdonosok kezdtek kiöregedni, és ekkor vetődött föl, hogy, hogy ennek a vállalkozásnak a működését ö, ö, meg kéne szabadulni ettől a fajta tőke monopóliumtól, és lehetővé tenni valakinek, aki, aki kiválóan tudja működtetni ezt a céget, úgy belépni ennek a működtetésébe, hogy ne kell neki megvásárolni ezt, hanem csak átruházni, hogy használja ezt a tulajdont, tehát használhatja, és, és nem adhatja előse, és nem élheti föl, hanem használja. Ezt megpróbálták megcsinálni, de a mai jogi környezet ezt objektíven nem tette lehetővé. Tehát az a, az, az ügyvezető, aki, aki kiválóan vezette a céget, már egy idő óta ott dolgozott, és át vett egyre több feladatot és a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy ő lesz az, aki erre valóban alkalmas. És uh, erre végül találtak egy jogi kiskaput, hogy formálisan egy, egy minimális összeget kellett fizetnie, de ez, ez inkább jelképes volt. És lényegében a termelőeszközök az ő rendelkezése alá kerültek, tehát a tulajdonosok uh, lemondtak arról, hogy ezt a tőkétők, uh, ugye eladják a céget, és akkor ők elutaznak Havajba vagy vagy akármi, és fölélik ezt a bevételt, mert ez nem egy tisztán öncélú jótékonykodás okán volt, hanem abból, abból a felismerésből arra támaszkodott ez a, ez a döntés, hogy, hogy ez egy összműködésből jött, jött létre, amiben nekik is részük volt, de az egy egészségtelen folyamat lenne, hogy ha ők továbbra is tőketulajdonosként ezt átváltsák vásárló pénzé, és, és tulajdonképpen föléljék ezt a tőkét. De akkor mondjuk azért rögtön fölmerül hogy, hogy mondjuk ők idősebb emberek, hogy akkor hát úgymond mi marad nekik? Mert hát az egész életüket eltöltötték ebben a vállalkozásban, és ugye a, a, hát a mai elgondolásaink szerint azért egy jól menő vállalkozás, az esetleg azért biztosít annyit az korára, Most. hogy, egy... hogy, hogy ott legalább egy tisztes jólétben is biztonságban élhet, és nem csak a nyugdíjára támaszkodhat. Ez egy, ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez, a, hogy ez az egész, egész történet nem csak erről szól, hogy a, a tőke feleti rendelkezés, tehát, hogy ők a magántulajdonról a régi értelemben lemondtak, és átruházták azzal, hogy, hogy azokkal a feltételekkel használhatja addig, ameddig képes ezt működtetni és használni. Hogy aztán utána mi fog történni, ez már jövő zenéje, de ebben a történetben még egy nagyon fontos van, hogy, ezt, hogy ebben az állam sem játszik szerepet. Tehát ez, ez ugye egy vállalkozás berkein belül történik, ez, ez, egy, ez egy döntés volt. Tudni erre a problémára eddig egy marxista válasz született, ami, ami elvette a magántulajdont, az állam uh -huh. rendelkezésébe tett, és az állam adta oda egy egy állami vállalatnak, stb. Azért Magyarországon ott volt Sikla Istvánnak ez a szentesség kísérlete, ami, ami mondjuk ő, akkor ugye a szocialista eszmék ő, reát, reagált, úgymond, tehát mondjuk azokat a körülményeket vette alapul, ő nem beszélt direktben harmadik útról, de, de ezt, a, ezt a fajta el Önálló, hogy mondjam, válkozási érték. Igen, azt, azt, a, a, megvalósítatni és ez megvalósítani, és ez, ez azt, működni azt csak látsuk meg, nem említsük meg, de az egy, az egy, egy Külön, külön, külön fejezet ennek a történetnek, mert a Sikla, az a Liska Tiborral dolgozott együtt. Igen, a, volt a és kezte, Ők ugye, tettek egy kísérletet, igen. hogy még a szocializmuson belül, amikor tehát mára lezajlott ez a történet, hogy államosították a magántulajdont, De. hogyan lehessen, és ez láthatóan nem működött, hogyan lehessen mégis újra vállalkozásszerűen működtetésbe vonni az, állami, az állam rendelkezés alatt lévő tulajdont. És erre, erre tettek egy kísérletet, amit egy aztán... egy picit, mint a fordított lenná a helyzet, ott, mert ott, ott volt egy kikacsintás a kapitalista... Igen, de. világra a... olyan értelemben, hogy hatékonyabbá és érdekeltébbé tegyék a. De ők még a kapitalizmust is meghaladták a ezek, hat, meg ezzel hat, a javaslatokkal, mert, mert, és, és ugye ez, a, ez, a, ez volt a fő probléma, hogy aztán a rendszerváltás után az ő javaslataikat lesöpörték, kinevették. És, nem, és visszatértünk a, a régi formákhoz, ahogy a liska fogalmazta a legfrissebb döglött lóhoz. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy itt a... Ugye van, egyszer, egyszer beszélünk erről a tulajdon átruházásról, amiből, tehát az állam nem, nem fázik uh -huh. bele, és... és ott a, a, az új használó, aki ezt egy használati tulajdonként, nem magántulajdonként kapja, ezért ezt, ezt a lehető legjobban, leghatékonyabban használja, és addig, ameddig erre képes. A, de ez a, ez a történet egyik része, mert aztán a másik része, hogy egy ilyen vállalkozásban, ha a, a termőeszközök magántulajdonát ilyen módon megszüntettük, és nem tönkretettük, hogy az államosítás veszi, hanem, hanem kihúztuk a méregfogát, tehát ez továbbra is ö, ö, a, a használó korlátlan a rendelkezés alá tartozik, ameddig használja a társadalom javára. Ö, de ugye itt még, még valami ö, történt, hogy ö, és ez egy, ez egy, közben átugra egy másik vállalkozásra, ami hasonló módon ö, működött, hogy a jövedelemképzés ö, is átalakították. Az előző példa arra volt jó, hogy lássuk, hogy a, a magántulajdonnak azt a monopólium jellegét, amivel vissza lehet élni a sok által, ezt, ö, ezt ö, egy döntéssel meg lehet változtatni. Na, most. Úgy, itt, hogy lemondanak itt, a tulajdonosok igen, erről itt, a... Itt, itt, itt ugye eltartanére az, hogy a, az az ember, aki erről lemondott, aki lehetett volna az örök tulajdonos, az tehát ahogy tehát, tehát mondjam, tehát az ő gondolkodás módja eleve olyan volt, tehát egy, egy más paradigma alapján. Ő Ezek, ezeket a, a, és az, ő, az eszméket. És is, ő ezért ismerte, ezeket nem tekintett a sajátjának, hanem, hanem olyannak, hozzá köze van. Nekem egy kicsit ahhoz hasonlott, mint a Bibliában az a talentum, amit megkap a. a, a, a, a, a gazdál, odaadja a talentumot. Igen, ez, ez így van, a... így van. Tehát ez egy, ez egy itt most nem, nem. Tehát, hogy úgy gazdálkodik, tehát az, azt dicséri, mert aki úgy gazdálkodott vele, mintha a sajátját gyalapította volna, de se föl nem élte, se pedig ellen veszítette. Igen, az egy, az egy, egy Igen. gazdasági tartalmú példázat, Igen. tehát nem, nem morális, az, az inkább gazdasági. És vissza, visszavitte a gazdának végül, Igen. mondjuk ott itt van, de hát nyilván Isten van. Igen, tehát ő, ő azt használta, használta de nem volt Igen. a tulajdonosa. Itt pedig ugye arról van szó, hogy a gazda az, az a társadalom, társadalom egésze, de mégiscsak csak ez, ez egy tévedés, ha ezt, ezt egy államosítással véljük megoldani, uh -huh. mert a, a személyes rendelkezés szabadsága az, az, a, az, a, ö, az adja azt, hogy a vállalkozói iniciatíva érvényesülhessen. Ha ezt egy állam akarja szabályozni, akkor a vállalkozói iniciatíva lebénul. Uh -huh. Na, de lépünk át, hogy a, a magántulajdon méregfogát azt így ímódon így ki lehet húzni, és ennek ezt tovább lehet gondolni más szinteken is, mert ez itt, ez itt nem termőföldről szólt, hanem egy üzemnek a termelőeszközeiről, de ugyanúgy ez igaz, ha a termőföldről beszélünk, akkor is ilyen módon kéne eljárni. Most hogyan lehet a munkaerő áru jellegét megszüntetni, mert ugye a, ebben a mai kapitalista gazdaságban ez az egyik probléma, hogy a tulajdon áruvá vált, a másik, hogy a, a, a pénz is áruvá vált, és a munkaerő is. Ezeket kell megszabadítani az áru jellegétől, és ennek ugye az adó jövedelem. Kép... Az áru jellegét, az most megint nekem nagyon elméletileg hangzik, Igen. de az egy ilyen, Mi ilyen ez visszahumánosítását jelenti, tehát hogy visszakötöd a, ahhoz az emberhöz, akihöz ezhez ez kéne tartozni. Hát most vagy akit ugye kéne most a tőke tulajdonos monopól helyzetében, ő, ő rendelkezik a tőkével, és ő, ő megvásárolhatja a te munkaerődet, és veled, mint rabszolga, rendelkezhet. De ezzel le is értékel a munkaerőmet nagyon sokszor, mert, mert akkor aki, és akkor vesz föl, és, és egy oldalon határozza meg a hogy feltételeket, persze, hogy Amennyire a pillanatnyi jog lehetővé é, igen, teszi, igen. de azért, azért de hát elég, minél, minél, elég kiszolgáltatott. Mondjam, minél szorultabb a helyzet, tehát annál könnyebb ezzel visszaélni. Igen, és uh, itt, itt ennek a, a, a, a hogyha itt azt a valódi folyamatot veszük alapul, ami a gazdaságban lezajlik, hogy van egy vállalkozó iniciatíva, ehhez ő kap tőkét valahonnan, ami fölött ő rendelkezhet, tehát tegyük föl, hogy az előző átruházás kapcsán ő hozzájött ez a termőeszközhöz, akkor neki szüksége van együttműködő partnerekre, munkásokra, akik, akik az ő vállalkozó az ő iniciatíváját megvalósítják ezért akkor megállapodik velük egy termék előállításáról ez és utána újra és újra megállapodik jövőre vonatkozóan de hogy hogyan tehát ennek itt lényeges hogy a, hogy maga a munkáról való megállapodás szabad partnerek között köttetik, és annak a ismeretében, hogy a, a, a tőke ö, ö, működtetése révén keletkező hozam egy része jogosultan a vállalkozói, ami az ő szellemi képességeinek a, a megfelelője, egy része pedig a vele együttműködő munkásoké, és közösen hozzák létre azt a tőkehozadékot. De akkor ez most ö, erre is fogsz mondani egy példát? Igen. Oké. Okay. Tehát, hogy... Tudom, hogy mert, például azt kérdezem hogy hogy ez az alkohol fog kialakulni, vagy van-e egyáltalán alkohol ebben? Tehát most, most például... Mert ma a vállalkozó ők, ők, ők, a, a munkavállalóval tulajdonképpen. Hát ma a vállalkozó megvásárolja a munkavállaló munkaerejét, rendelkezik vele, és hogyha ha gondolja, hogy már fölösleges, akkor, akkor lapátra El, teszi. Bocsánat, és közben úgy, úgy dolgozik, ahogy a, a, ezt a római modellt követi, amikor a, a római polgár, aki birtokolta a földet, rabszolgákkal dolgoztatott, a bevételéből kifizette a rabszolgáknak az ennivalóját, szállását, meg a cirkusz nekik, ugye? Mm. És a, a többit elsajátította és saját kedve szerint felhasználta. Ugyanez a modell működik ma is. Hát még azzal a hogy hogyha a rabszolgád van, akkor amikor az úgymond nem dolgozik, tehát mondjuk nincs dolog indő, akkor is adsz neki enni. A munkásokat meg sokszor elbocsátják, hogyha nincs munka. Hát igen, de hát a, a viszony, viszony nem adunk, alapvetően nem, nem partneri hanem egy kiszolgáltatott igen. viszony. Most ebben a vállalkozásban a, a, egy évre előre terveztek, és akkor megtervezték, hogy körülbelül milyen árbevételre számít, számítanak ebben az évben, és milyen működési költségekre, és a dolgozók, a, a vállalkozás vezetői és munkatársai közösen megbeszélték, hogy kinek mi a valódi szükséglete, azt artikulálnia kellett, hogy ő neki mi, és ezt a közösség közösen beszélte meg, hogy amiből ugye fön kellett tartsa magát valaki, és itt nyilván a közösségen belül egy eleven diskurzus vagy alkú kapcsán alakul ki, hogy nyilván aki ugyanazt a munkát elvégzi, de van öt gyereke, annak a jövedelme magasabb kell, hogy legyen, mint az, aki, akinek egy gyereke van, vagy egy de de hozzátéve, hogy, hogy a szükségletek, a valódi szükségletek individuálisak. Tehát az, az azt nem lehet központilag szabályozni, és nem csak individuálisak, hanem fejlődnek idővel. De éppen ezért csak egy eleven alkuban lehet ezt megállapítani, mondjuk egy évre, és a következő évben újra tárgyalják, mert a helyzet közben megváltozott. Meg, meg természetesen ez egy tervhez képest nem no, biztos, hogy a úgy dolozó, alakul az élet. Amikor év. Ezt elkezdték ezt a megbeszélést, akkor nem mondták azt, na, és ezzel jobban fogunk járni? Ö hát ugye, volt, ugye voltak... Ők is a régi is szerint én, én nem voltam jelen ebben a folyamatban, de, de azt tudom, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy kemény menet volt, ugye olyan dolgokról beszélni, amikről nem szoktunk, de nem csak erről döntöttek, hogy akkor, akkor ugye ki-ki mennyi jövedelmet kap majd az év folyamán, hanem ebből a, a összgazdasági szemléletből, ami átlátja ennek a társadalmi organizmusnak a működését, ebből kiindulva tudták, hogy nekik kötelességük a vállalkozás jövedelméből nem csak a saját maguk föntartása, hanem a szellemi élet finanszírozása is, és úgymond szociális költségek finanszírozása is, tehát azok, azoknak a finanszírozása, akik ugye nem termelők, tehát ilyenek a gyerekek, öregek, stb. Ezek ugye jövedelmen keresztül jelentek meg, de a szellemi életre pedig a vállalkozás eredményének egy bizonyos hányadát közös döntés alapján előre meghatározták, hogy tehát minden körülmények között mindig kell a szellemi életre fordítani, nem altruista szempontból, hanem azért, mert annak az objektív felismerésnek a birtokába voltak, hogy a vállalkozó iniciatíva a szellem életből keletkezik. Tehát, hogyha azt a, annak a táptalaját, a szellem életet nem tartjuk, é, tartja életben a vállalkozás, akkor ez az iniciatíva nem tud keletkezni. Tehát mm. nincsenek meg azok az iskolák, ahol ezek a azok a képességek, amik az ember a gyerekekben megvannak, azokat, azokat ki lehessen bontakoztatni, és azok a vállalkozáson keresztül a társadalom egészének a javára szolgálnak. Tehát ebből a felismerésből ők mindegy, mindig elkülönítették ezt az összeget, ami ez egy, mit én most nem tudom pontosan, hogy mennyi volt a dolgozói létszám, de mondjuk, mondjuk ö, alig több, mint egy tucat, és egy a saját jövedelmük, ami nem volt kimagaslóan nagy, de azon fölül évi 30 milliót különítettek el a szellemélet finanszírozására, ami különböző dolgokra fordítottak. Ez egy ilyen körülbelül összeg volt, és nem munkabért fizettek maguknak, hanem az eredmény terhére felvett előleg. Tehát ők megterveztek egy közös, létrehozandó értéket, és azt közösen felosztották, tehát egy szabad megállapodás alapján, és ezt aztán teljesíteni kellett. Tehát ez kvázi olyan, mintha egy, egy hitelt vettek volna föl a létrehozandó produktumra, és aztán ezt, ezt teljesítették. Ez egy egészen más alapállás, mint hogy én nem, nem törődöm, nem tudok semmit a vállalkozás, lényegének a működéséről, hanem eladom magam egy alkalmazottként, és csak azt nézem, hogy mi van a borítékba, és velem rendelkeznek, enge, velem sakkoznak, nem is kérdezik meg a véleményemet, se nem veszek részt a folyamatban. Tehát ez egy egészen más viszony. Ez azért mondom, hogy, hogy ez, a, ez a vállalkozás egészét, egészének a működését áthatotta, és, és itt gazdasági, jogi és szellemi kérdésekről születek döntések, ami kicsibe ö, illusztrálják azt, ami egy nagyobb struktúrában ö, lehetővé teszi azt, hogy, hogy az állam által magához vont feladatokat szépen leadja, és, ö, és eljussunk egy olyan, olyan állapotig, ö, Mondok még egy példát, ami a Liskától ered, ez a, ez a keresleti finanszírozás az iskoláknak, hogy, hogy el lehet úgy is képzelni, hogy azt hiszem, erről már beszéltünk is talán a, itt a sorozatban, hogy, hogy a, az iskolákat kell finanszírozni. Ma ez, ma ez úgy megy, hogy a, az, az állam, állam újra eloszt. Igen. Tehát lerabol és újra eloszt, igen. és... Magániskoláknál egy kicsit másképpen van, de nagyon szinte alig van, vagy talán nincs is olyan magániskola, ami semmit nem vesz igénybe az államtól. E, is Magyarországon, nem tudom, talán az, az, az, AKG, az AKG az egyetlen ahol, ahol talán, talán a leg, legnagyobb arányú a, az önállóság. Én nem vagyok teljesen tiszta, uh -huh. hogy ők vesznek föl állami normatívát, de mondjuk a iskoláknak a működésének a zömét még mindig az állam ez a finanszírozza, fej, fej, igen, ami, ami egyébként tökéletesen ellentétes azzal, ahogy az alapító uh -huh. ezt akarta, mert az első oldalofiskola az abban nem volt egy filér állami finanszírozás uh -huh. sem, azt egy vállalkozás finanszírozta, és akkor tudna önigazgató lenni az iskola, hogyha, hogyha egy olyan közegben működne, akikben ez a Társadalmi az a, a felismerése jelen van, és a vállalkozásaikból oda áramoltatják ezt a bizonyos létrejött ajándékpénzt, mm -hmm. ami a vállalkozásukban a, tők, a képződő tőkéből, ugye ez a képződő tőkét sokféle módon lehet felhasználni, vagy investálnak, tehát hitelként egy, a vállalkozás vagy a saját vállalkozásuk fejlesztésére fordítják, akkor ez, ez kölcsönpénzként működik, vagy egy másik vállalkozás rendelkezésre bocsátják, hogy az elinduljon, akkor ez hitelpénzé alakul, ez a tőke, vagy ajándékpénzé alakul, és akkor a, a, a nem termelőket finanszírozzák, akik akár rászorulnak, mert gyerekek, idősek, betegek, vagy a szellem élet intézményeire, amiknek, amik, amik ugye nem, nem foglalkoznak fizikai termeléssel, de amik, hát mondjuk az iskola, ugye? Tehát az is egyfajta produktumot hoz létre, azzal, hogy a, a gyerekeket, gyerekeket a fölnevelés a képességeiket kibontakoztatja, de ennek ilyen módon kell a vállalkozásból közvetlenül forrást találnia. Hogyha ez így történik, ugye erre, erre vonatkozik a kereseti finanszírozás, hogy el, el tudjuk-e képzelni azt, hogy a, az iskolák nem az állami üre, újraelosztásból kapják a pénzt, hanem a vállalkozások ö, és a magánszemélyek eldönthetik, hogy a jövedelmük egy hányadát, amit eddig az államnak fizettek be adóformájába, azt oktatási célra fordítják, de ők dönthetik el, hogy melyik intézménybe. És akkor hirtelen egy versenyhelyzet keletkezik, hogy az intézmények ö, ö, versengenek, hogy ők kapják meg, és akinek természetesen akinek nincs iniciatívája, az, annak továbbra is egy, egy, egy közös alap, mondjuk egy, egy le, lecsökkent állami, intézmény Még egy ideig rendelkezés áll, aki, aki ezt aztán újraeloszthatja, amíg nem veszi át a helyét egy teljesen egy ilyen civil iniciatíva, de ebben az esetben közvetlenül egy állami újraelosztó bürokrácia, klik, meg egyebek kihagyásával közvetlenül kapja az intézmény, és ennek értelmében el tudjuk képzelni, hogy, hogy azt hiszem három vagy négyszer annyi az a oktatási költségvetési pénz, ami az intézményrendszerbe áramlik, három-négyszer annyi, mint amennyit a eredményben az intézmények, az oktatási intézmények megkapnak. És különbség hol van? Azt fölemészti az apparátus. Igen. Tehát ez, ez a döbbenet, hogy, hogy a, a, ha a gyámkodó állam nem szedné le a sápját, hogy a saját serehadát táplálja, akkor az egész gazdaságosabban és hatékonyabban tudna működni. De ehhez fel kell nőni nekünk, állampolgároknak, mint individuumok. Tehát az alkalmazati tudatból egy felelős cselekvővé kell válnunk, aki, aki tud dönteni, és saját maga működteti a szellemi terület intézményeit, és az intézményeknek is föl kell készülni, hogy fogadják, és képes legyen az iskola ö, önigazgató módon ö, ebben a versenyhelyzetben működni, ami nem egy piaci verseny, tehát ne, ne felejtsük el, hogy itt nem, nem egy szabad piaci kapitalizmusról van szó, hanem egy, egy szabad konkurenciáról, ahol kvalitások versengenek egymással. Most, most azért jól gondolom, ez egy olyan konstrukció, amit a gyakorlatban, tehát társadalmi szinten csak akkor láthatnánk igazán működve, ha legalább egy falu vagy egy városra állna. Tehát akkor lenne már elegendő ember, hogy elegendő intézménnyel együttműködve, tehát akkor iskolák, kórház, mit tudom micsoda, nyilván akkor nem egy vállalkozásról lenne szó, hanem százról, vagy ötszáz vállalkozásról. Igen. Ez a nagy kérdés, hogy ha most egyet magasabb már, szintre emeljük, igen. akkor hogy lehet egy ilyet elkezdeni most, most? Igen. igen. Na, most az, az a kérdés, ugye, mert, mert bárki, aki hallgatja ezt, azt mondta, hogy jó, jó, ez egy nagyon szép dolog, de tulajdonképpen ugyanazt a pénzt most te máshogy osztottad el, mint ahogy jelenleg elosztjuk. Hisz ez most elveszi az elve, befizetik adóba, és hát ez így meg úgy meg amúgy visszakerül, mert tulajdonképpen az emberek, buták, és nem tudnak magukról gondoskodni. Mert ezt ha, ezt hát hiteti, ez a hitetik el velünk. De hát és a végén elhiszünk. És a végén még úgy is van, mert ha most az embereknél hagynád az adót, akkor, akkor nem... Akkor, pánik akkor lenne. Pánik lenne, mert a, a, a mondjuk az emberek fele biztosan nem az iskolára fizetné be, hanem elinná vagy nem tudom mit elutaznál, vagy valamire felhasználná. Új autólt lenne Jó, de ezt, ezt azért nem így, nem így kell elképzelni, hát sajnos a... ez a rendszerváltásnál lezajlott, le, le hogy a az emberek, a, a, mondjuk a TS-ből megkapták a tulajdoni mm. hányadukat, és nem képezték ki őket arra, mert a szocializmusban nőttek föl, hogy, hogy ez a vállalkozói tőkét, tőkét kapják meg, és azt működtetni kéne, mert a ha fogad, felélik, felélik a, és vásárló alakítják, akkor, akkor az megszűnik. Nem, és fogad, fogad az egész. Ha, ha, jaj, jaj. Azért ünnep volt, elverték, és amikor elfogyott, akkor utána mentek az államhoz, hogy hát akkor kéne még, és mondták, hogy de nincs elvtársak. De, de ezzel a azt kell mondanom, hogy még a, a nagy vállalkozók is, tehát akik, akik milliókkal dolgoznak, és, és valamiben nagyon látszak eredményesek, azok is társadalmi szinten nem elég felelősek, tehát ugyanannyira felelőtlenek, mint a kis emberek, igen, csak, hát csak időnként fölvesznek egy, egy jótékonykodó meszt, arra, és akkor teszem Igen. azt, hogy, hogy mondjak egy példát, akkor morzsákat odaszórnak, mint mit tudom, prima, primissima, di, vagy most mondhatnék másokat is, miközben egy kőkemény egoista módon egy, egy monopólkapitalizmust hát uralnak. Meg, meg közben egy olyan nagy ipari mezőgazdaságot nyom, aminek a következménye az, hogy a Kert-Magyarországból nem Kert-Magyarország lesz, hanem agrásivatal. Hanem, hanem agrásivatal, tehát Robo Robot És, és tulajdonképpen, robot tulajdonképpen alvó falvakká válik, vagy, vagy kiürülő falvakká, és ezt nem látják, hogy ez a dolog, ez, ez így megy mert rövid távon ez olyan sikeresnek tűnik. Igen, tehát itt, Na most ez igen. az egyik gondolat, tehát ezt mondhatja valaki, hogy na de hát ezt jobban megcsináljam az állam, mert hogy ez a felelősség az emberekből jönzik, de ugyanakkor érezni azt is, hogy ha ez működne, akkor itt az egyszerű állampolgár, mint a görög városállamoknak a polgárai hirtelen egészen felelős helyzetbe kerülne, és nem úgy, mint hogy négy évenként egyszer szavazunk, és izzi, és akkor különben nem foglalkozunk semmivel, és itt is csak ugye propaganda alapján tudnak dönteni, hanem, hanem akkor, akkor tényleg nagyon nagyon tehát, hogy mondjam, mindenkinek valamennyire értenie kéne, hogy hogy működik ez a, a világ, vagy legalábbis az a, a társadalomnak az a részemben él. Igen, tehát ez, a, ez tehát ugye ez, ez egy nagyobb ez folyamat. Nagyobb kell, nagyobb együttműködés. Ez egy folyamat, amikor igen. régen ugye az Egységállamban elég volt jó alatvaló lenni, mert gondoskodtak rólunk, és ez a forma öröklődik át most is, és ebbe szeretünk belealudni, hogy, hogy akkor a, a jó miniszterelnök vagy állam gondoskodjon rólunk, és ö, valójában ezek, ö, ezeket, ezekben az életterületekben, amikben ö, ma jelen vagyunk, hogyha aktívan beleállunk, ugye ezt lehet úgy fogalmazni, hogy az Istenek visszavonultak ennek, a, ennek a, ugye a, a, a társadalmi organizmus föntartásából, ahogy ezt a megénekelték a költők, meg a mítoszok, az Istenek alkonyos, a, többi. Tehát a és megszületett az emberi szabadság, ami azt jelenti, hogy ahogy kivonulnak ezek a, a létrehozó ö, Isteni erők, ö, helyére kell lépni az embernek, aki minél később bele, ugye, ahogy kivonulnak ezek a teremtő formáló erők, egy káosz keletkezik. És, de fel kell ismernünk ezeket a működési törvényszerűségeket és, és bele, beleállni, és harmonizálni. Itt ez a három életterület ennek egy szinergiában együtt kell működnie, és ez ma nem történik meg, hanem egy egyens, egyensúlytalanságok keletkeznek nap, mint nap, amiket elszenvedünk félállomba, és, és ugye ez viszont időnként fölsejlik, hogy, hogy milyen az, hogyha szabad individualitásként magunk rendelkezhetünk a saját vállalkozásunk felett a befolyásra. Sokkal nagyobb képzésre van szükség de, az embernek. De ennek a szabadságát, ha megérezzük, akkor hirtelen az ember erőket kap, és hirtelen rájön, hogy ennek van értelme, és nem lehetetlen. Csak ma az a szugeszció van, hogy hogy á, erre, erre nem is vagyok képes, uh -huh. meg, meg, és akkor elkezdünk követelőzni, hogy az állam csinálja jobban. És akkor leváltjuk a kormányt, utána lesz egy új kormány, aki ugyanúgy ebb, ugyanebbe gondolkodik, és, és ugyanúgy a, a felelősséget ö, áthárítjuk rá, és szídjuk. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy lényegében egy tudathasodás, uh -huh. amin, amin itt tipródunk már, már egyre tarthatatlanabb módon. Ö, és, és egész, ez egész addig mehet, amíg az egész, egész szisztéma össze nem omlik. Uh -huh. Most itt most most tartunk egy ilyen összeomlás peremén, ahol, ahol ez a vállalkozói egoizmus és ez a helyzet, ugye ezt is érintettük már múltkorjában, hogy, hogy létrehoz egy, egy óriási jövedelmi szakadékot a munkavállalók és a tőketulajdonosok uh -huh. között. Oh, ja, ez is lett egy kérdésem, hogy Igen. egy ilyen vállalkozásban Mekkora a különbség alakulott ki, mert azért, mert azért egy vezetőnek a, a felelősség és a kockázata mindig nagyobb, mint egy mint egy Aki azt mondja, hogy én csak ennyit csinálok, én csak a, nem tudom én a gépeket fogom takarítani, vagy izé. Tehát a másik azért a bőrét viszi sokszor a vásárom, mert megy a piacra, alkuszik, izé, tehát valahol ennek ki kell fejeződnie a jövő De ez, a, ez, a, ez a, ki kell fejeződnie a valódi szükségleteinek a, a munkatársaival való alkú során, ahol, ő, ahol mindenki számára világosnak kell lennie, hogy az ő vállalkozó iniciatívája képességei nélkül ez a vállalkozás nem tud működni. Van egy, van egy olyan arányszám, amit nem működésen, és... mondani, ami ilyen kvázi pszichológiai ebben felfogadható Mondhatok erre, mert, mert itt, itt ugye nincs egy objektív szorzó, hogy mennyinek kell lenni, mert ez, ez életszerűen kell, hogy történjen. Egy biztos, hogy ha már a Warren Buffett, a világ egyik leggazdagabb embere, maga megfogalmazza, hogy, hogy a, a, az, hogy háromszázszoros különbség van a tőketújadonos és a, a munkavállalók között, az egészségtelen. És mm. ő, ő, ő, ő ezt ez, ez zűrösnek tartja, ez, ez, e körül valamit kell tenni. Vagy amit példát mondtam, hogy Svájcban, kreditanstalt, bankvezér, meg a átlag svájci fizetés között ezerszeres különbség van. Mm -hmm. ez, ez embertelen méret, tehát itt egy, itt egy embertől elszakadt tőke, önmozgása mm -hmm. hoz létre ilyen, ilyen szürreális különbségeket. Ezek a különbségek ugye a individuális szükségletekhez kötődnek. Az lehet, hogy egy vállalkozónak, hogy hogy tökéletesen tudja azt a vállalkozást működtetni, ahhoz kell egy tökéletes autó, egy tökéletes lakás, és hogy ide-oda el tudjon még, járni. De ezek akkor még munkaeszközöknek is Munkaeszközök is részben. Igen. Igen. Vagy, hogy, hogy és ezt artikulálja az ő szükségleteit, de ugyanúgy a munkatársai is artikulálják, és ö, én most nem tudok más mondani, mint hogy hogy egy, egy példát, hogy a, a, egy, egy, egy barátom, aki, aki jelenleg Finnországban egy, egy, egy vezető színész, azt mondta, hogy, hogy 15-20 évvel ezelőtt Finnországban a, a vállalati topmenedzser és az átlag munkás bére között ötszörös szorzó volt, és mindenki elégedett volt. Uh -huh. Ma ő, százszoros a szorzó, és mindenki baromi rosszul érzi magát, uh -huh. és mindenki nyakigül ül az adósságba. Uh -huh. Tehát most ennyi, ennyi, uh -huh. ennyi okay. azt hiszem jo. elég, hogy, jo. hogy jo. Egy, é, egy, én így magam egy három, a mindkét, három oldal, mindkét oldal által igen. elfogadott szükséglet uh -huh. az, az reális, de hogyha egy hatalmi pozícióból én magamhoz uh -huh. ö, lapátolom az összes tőkehozamot, és a feleslegesi váló dolgozókat kirugom és robotokkal helyettesítem, ez, ez a szakadék felé rohan. És ez az a pont, ahol szokás szerint félbehagyjuk hagyjuk, Helcsei hallották a harmadik út gyakorlatáról. Egy hét múlva a Péterfi Ferenc lesz, önökkel Bányai Géza búcsúzik, a demokráciámos szívodást adották. guitar solo